yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara nabi ustaz mahdi syarudin yang pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi membincangkan ayat 97 hingga 98 daripada surat ta ha iaitu laa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala fadha fa innalaka bil hayati an taqula Wainnala kama udah, tidak tukhlfah. Wantrul ilahilahk yang telah zulta alehii akifa. Anuharikanahu, fummalan sifanahu fil yam nisfa. Inna ma ilahukum Allahu, yang tiada ilah illahu, wasa kulli shayin ilma. Sallallahu alaihi mursal berkata, pergilah kau. Maka semua dalam kehidupan dunia ini, kau hanya dapat mengatakan jangan alam yang dan kau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat Yang tidak akan kau dapat hindari Dan lihatlah sembahanmu itu Yang kau tetap menyembahnya Kami pasti akan bakarnya kemudian suruh Kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut Sungguh, Rabmu hanyalah Allah Tidak ada ilah Selainnya yang berhak disembah. sembah Pengetahuannya ialah meliputi segala sesuatu Pada peringatan rahmatilah dikasih waspira Sekarang kita dapat lihat maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba menyebabkan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukuman yang mana Bani Israel telah pun berada di atas sirat dan tiba-tiba diselesaikan oleh Samiri dalam keadaan ditahu perbuatan jahatnya itu tuan ada maksiat ini sebenarnya kalau kita perhatikan menimbulkan banyak masalah tuan-tuan masalah yang paling besar maksiat dilakukan dia menyebabkan penyakit mudaratnya dalam hati sepertilah mudaratnya racun kena pada tubuh Tentulah ada perbezaan antara satu racun dengan racun yang lain. Perbezaan di sudut darjahnya. Itu dunia dan akhirat ini tentukan rahati dan dikasihi kasihan bergandingan. Tetapi bila seorang melakukan maksiat, menyebabkan dia telah dihalau, menjadi jauh, terhindar daripada rahmat Allah SWT. Apa yang menyebabkan syaitan, iblis ni dihalau daripada melakukan disama? Tak lain dan tak bukan kerana dia melakukan maksiat daripada Allah SWT. Keengganannya untuk mentaati untuk sujud pada Nabi Adam AS apakah yang menyebabkan penduduk dunia yang pernah ditenggelamkan oleh bah yang besar kerana mereka enggan mentaati perintah Nabi Noah pada masa itu sebagai contoh apakah yang menyebabkan kaum Samud yang pernah kita belajar dahulu iaitu perkirkan sampai lah terputus jantung mereka mati apakah yang menyebabkan Firaun ni tenggelam? Kerana keingkaran, kerana yang melakukan Allah SWT, tidak Allah Subhanahu Wataala tidak utan kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa yang dia buat geng karun? Telah pun dihempap ataupun ditenggelamkan bersama yang rumah manusia tanahnya besar. Semuanya disebabkan Maksiat dan dosa, kerana tidak mahu mentaati bintak Allah Subhanahu Wataala tuan. Nanti ada peluang kita lihat surat yang kabut tidak Allah Subhanahu beri amaran kepada manusia. Amuz billahi min al shaitanir fakullan akhznah bi zambi. Antaramu men hantar kepada mereka haasiba dan antaramu men akhazatu sayha dan antaramu men khassafna bihi al-ardh dan antaramu men aghraqna dan Setiap daripada mereka golongan itu kami ambil tindakan kerana dosa mereka. Ada yang kami kirimkan kepadanya batu-batu dari langit. Ada yang kami kenakan kepadanya pekikan yang telah memutuskan jantung, matikan mereka setempat. Ada pula yang telah pun ditenggelamkan oleh bumi Dan ada pula yang Hanyut Ataupun karam Ataupun lemas Dalam air Tidak sekali-kali Allah s.a.w menzalimi mereka Tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri tuan Sebagai motivasi kepada orang beriman kan Allah gambarkan dalam surat misa Ayat ke-31 Sebagai contoh Auzubillahiminasyaitanirrojim In tajdirimu kaba' ila anhu nukfir ankom syyaatikum wanulikhum murqalan kareema. Kalau kamu jahui dosa-dosa besar yang dilarang kamu lakukaninya, kami akan hapuskan semua dosa-dosa kamu dan masukkan kamu dalam tempat masuk yang mulia. Apakah tentuan yang berhenti dan dikasih oleh Seorang sahabat datang menyimpulkan dengan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, Ayu zanbi a'zam Apakah dosa yang paling besar wahai Nabi SAW Hadirinnya dari riwayat Bukhari Muslim. Nabi telah bersabda, "Antaja ala lillahi niddan wa khalaqak." Dosa yang paling besar kamu syirik kepada Allah. Kamu menganggap ada satu yang sama dengan Allah SWT sedangkan Dia menciptamu. Qultu, "Ina dhalika la 'azhim." Qala, "Qult, thumma Wahai Nabi itu perkara satu benda yang terlalu besar tidak akan dilakukan oleh seorang manusia di kalangan kita. Ada tak benda lain? yang juga dinilai sebagai dosa besar wahai Nabi Assalamualaikum. Jawapan Nabi, antaktula waladaka makhafata an yut'ama maka. Kamu bunuh anak kamu kerana bimbang nanti dia akan share makanan kamu menjadi menyebabkan ia berkurangan. Ini pandangan orang-orang Arab dahulu, kalau makan anak ramai sangat nanti rezeki akan berkurangan. Ini juga teori masyarakat barat bila melihat rapidnya peningkatan bilangan penduduk-penduduk Islam di dunia lalu mereka telah menasihati negara-negara yang rata-ratanya miskin ramai penduduk ni nanti rezeki kita kurang tak cukup apa ada dari bumi ni tuan-tuan semuanya datang daripada langit yang Allah SWT tentukan dengan hujan dan sebagainya baik sahabat ni bertanya lagi kepada Nabi apa dosa besar lagi wahai Nabi? jawapan Nabi Bihalil, dosa yang ketiga besar dalam turutan yang sangat teruk kedudukan di sisi Allah dan beratnya hukuman tersebut iaitu kamu berzina dengan isteri kepada jiran kamu Ataupun anak perempuannya Maksudnya, kamu baik dengan jiran kamu Dalam pada baik tu pun Kamu sanggup berzina dengan wanita-wanitanya Contohan ini antara dosa-dosa yang disebut Oleh Allah Taala. Sepatutnya, disebut Nabi SAW Sepatutnya, kalau dengan kontek yang ketiga Seorang menjaga anak jirannya Menjaga isteri jirannya Tapi, sahaminya outstation Kamu berzina pula dengan isterinya Depan apa baik, masya Allah. Ini dosa yang tak sepatutnya berlaku tuan-tuan di mulih kerana jiran merupakan orang yang penting dan perlu dijaga haknya dalam Islam. Tuan-tuan perhatikan di kisah wasian. Ini belajar tentang dosa. Dosa sehingga menyebabkan para sahabat enggan ataupun terlupa untuk mentaati Nabi dalam perang Uhud. Maka mereka telah pun ditimpa kekecewaan dalam perang Uhud itu. Nabi larang mereka turun di bukit mereka telah melakukan maksiat Nabi yang SAW mengganggu untuk mentaati Mereka apa berlaku? Mereka pun tewas dalam perang usul 70 orang gugur sebagai syuhada Dan seorang perempuan masuk Neraka kerana Sekolah kucing Ini maksiat kepada Allah tuan-tuan Jangan pandang kecil benda ni Dakhalatim ra'atun Dakhadnaara Fihiratin Rabatatha Falam tut'imha Walam tadakha ta'kul min khidmin khasyasyil ark <Sessizuk> seorang so, perempuan masuk melaka kerana seko kucing yang dikurungnya dia tidak pergi makan dan dia meninggalkannya membiarkan tidak pula membiarkan kucing untuk keluar mencari makanan sini masuklah dia akan melaka mati kucing masuk dan melaka ini dosa tuan-tuan yang merahati dan dikasih-kasih jangan main jadi dalam apa yang berlaku kepada saya miri di sini adalah dosa yang sangat besar dosa yang sangat besar nampak tak tuan-tuan untuk sebab disebut dalam kitab Al-Jawab Al-Kahfi Di Masalah Ni Dawai Syafi Oleh Imam Ibn Qayyim Dosa-dosa ni menyebabkan banyak masalah dalam hidup Antaranya menyebabkan seorang itu ditimpa kehinaan Ditimpa kehinaan Dulu kita belajar surah Al-A'raf Innalazina takhazul ijra sayana Luham ghadabu min Rabbihim Wadzillatum fil hayati dunia Wa kadalika najazil muftarin Ni golongan Bani Isra'i yang telah menjadikan anak lembu untuk menjadi sembahan akan menimpa mereka azab Allah SWT Kemurkaan Allah Dan kehinaan dalam kehidupan dunia Dalam hadis yang lain Nabi Ibn Ustaz dia Waju'ilazul Wasaghar ala man khalafa amri Diberikan kehinaan kepada orang yang melanggar perintahku Tentukanlah hati dan dikasih usiaan Surah Ibn Warak pernah berkata Ra'aitu zunuba tumitul quluba Wa kad yurihu zula idmanuha Wa tarku zunubi hayatul qulubi wa khayrul lak wa khayrul nafsika isyanuha dosa matikan hati saudara dan ia menyebabkan kehinaan bagi orang yang kekal melakukannya addicted meninggalkan dosa menyebabkan hati itu hidup revivlah bagi wahai saudara untuk mengabaikan kehendak-kehendak kehendak nafsu syahwat untuk melakukan maksiat oleh Allah Subhanahu wa kita pernah lihat dalam kata-kata Nabi Muhammad Dosa anhu dosanya innal hasanati dhia'an bil wajhi wa nuran bil qalbi rasa tan dalam rezeki, kuasa tan dalam badan, dan kecintaan dalam hati kita. Walaupun ada keburukan dalam wajah, keburukan dalam kubur dan dalam hati, dan keburukan dalam badan dan kekurangan dalam rezeki, dan keburukan dalam hati kita. Kedua-dua ayat ini menyebabkan lima musibah menimpa sesuatu itu. Yang pertama, wajah menjadi hitam. Yang kedua, kubur menjadi gelap. Yang ketiga, badan menjadi lemah. Yang keempat, rezeki menjadi kurang Dan yang kelima, menjadikan orang benci kepada kita sendiri. Kalau orang asyik-asyik benci dengan kita ni pun Mesti ada satu benda tak kena tuan-tuan Mesti hubungan kita dengan Allah ni ada masalah Kalau tahu sejauh mana Refleksi hubungan Allah dengan kita Lihatlah hubungan manusia dengan kita Kalau semua orang benci Kalau orang awak pasti benci pada kita Memanglah boleh tahan lah Sebab kita istilah jadi kalau orang beriman orang tak senang kita berada bersama-sama ni mesti ada benda tak kena tuan -tuan. sebaliknya kebaikan itu menyebabkan wajah bercahaya hati menjadi terang rezeki menjadi luas keempat tubuh menjadi kuat dan yang kelima menyebabkan orang ramai senang dengan kita ini tuan -tuan, masalah melakukan dosa kes yang berlaku kepada Asyamiri dalam ayat yang sedang kita baca tak lari daripada sebab dosa ni menyebabkan orang jadi benci rezeki menjadi sempit bayangkan tuan-tuan dari itu malam yang gelap kesepian kita seorang diri terobat dengan hadirnya di tangan sebuah ipad iphone waktu itu tinggal kita dengan Allah tuan-tuan? tinggal kita dengan hati kita kalau Allah lah yang penting dalam hidup maka kita akan terdorong untuk melakukan ketaatan walaupun seorang diri tapi kalau Allah itu tidak penting iman itu tidak berfungsi Maka duduklah kita untuk meneroka alam sihat Selagi tidak diketahui orang kan tuan-tuan ha, Lihat dalam pendekatan disebut oleh Imam Ibn Qayyim Satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu <Sessizuk> Ingatkan Saudi kita Tulis besar-besar benda ni di atas aikat kita Di atas buku nota kita Keluarkan daripada Iphone kita Setiap kali membukanya Keluar kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu Innalil hassanati ubia'an fil wajihi dan nurn dalam hati, usahat dalam rezeki, kuasa dalam badan, dan mahabbah dalam hati. Wabai, menjawabkan wajah menjadi terang. Nur, hati menjadi lapang, rezeki menjadi luas, tubuh menjadi kuat, dan dicintai oleh orang sekitar. Wa inal isai ati sawa dan fil wajhi, manakala melakukan dosa secara menyebabkan wajah menjadi hitam. Nur padanya hilang wa zulmatan fil qabri wal qalbi menyebabkan kegelapan besok dalam kubur dan juga dalam hati mu wahai saudara wa wahanan fil menyebabkan tubuh kamu lemah macam mana badan nak sihat kalau sepalamang duduk dekat sisi bersembang, chatting dan kawalion luar negara yang waktunya lain buang masa tuan-tuan besok boleh pergi kerja tak gagah kalau malam tadi tak tidur kerana tahajud tak mengapa tuan-tuan macam Allah bin Umar radhiyallahu anhuma bin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengatakan kepadanya bahawa Nama lelaki Abdullah Sebaik-baik lelaki lah Abdullah Kalau dia yaqum waktu malam untuk tahajud. Lalu setelah Allah bin Umar radhiyallahu anhuma sampaikan hingga puluhan tahun, dia hanya tidur bila keletihan waktu malam, bakinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Tapi kalau orang waktu malam bangkit untuk melihat menu-menu Di screen screen alatan devices yang dia ada ni tuan-tuan agak-agak esok tubuh di kuat tak untuk bekerja, boleh tak ada berfikir pantas? Boleh tak dia maju kalau di berniaga? Lagi apa tuan-tuan? Nombor empat wa naqsan firizqi. Rezeki menjadi kurang. Dah badan lemah macam ni nak kerja dengan baik? Rezeki akan berkurangan. Wa bughdan fi qulubil khirqi. Dan menyebabkan manusia benci. Dealing apa pun tidak berlaku tuan-tuan tidak berjaya. Jadi rawatlah di sendiri kerana tidak ada ubat yang lebih kuat daripada kita melihat muhasabah melihat kelemahannya, melihat kekuatannya, kelemahan untuk dibaiki, apa yang telah baik untuk ditambah mutu lagi. Mudah-mudahan Allah memberi paman beri kita, kita membaca kisah sami diri ni, kita libatkan diri kita tuan-tuan, renungi diri kita, muhasabah diri kita. Jangan sampai tahap seperti ini keadaannya. Marilah yang telah lalu, yang selepas ini bertaubat dan bukalah chapter baru dalam hidup kita akan lanjutkan pada ayat berikut dan kuliah akan datang Allahuaklam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh